Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă, să nu întorci fața Ta de la mine, orice zi te pleacă spre mine urechea Ta. Orice zi te voi chema de grabă, auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca scăciune s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mi-i mănânc mea. De glasul, suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănatul m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din drămături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărâi și mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Căci nu și-am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o, din pricina urgiei tale și a tale, că ridicându-mă eu mai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am muscat. Iar Tu, Doamne, în veacă rămâi și pomnirea Ta din neam în neam. Sculându-te, vei milui Sionul că vremea este să-L miluiești pe El că a venit vremea. Ca au iubit robii pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava Sa... Căutată spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor, să se scrie acestea pentru neamul ceva să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Ca a privit din alțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea Tărie Lui, vestește în puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început, Tu, Doamne, pământul ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi, și ca în veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar tu același ești și ani tăi nu se vor împuțina. fi robilor tăi vor locui pământul lor și seminția lor în viață va prăpăși. Bine cuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al lui. Bine cuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui.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 Așa a Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că el a cunoscut ziderea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printr Însuși, și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din viacă în via spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncele lui ca să le facă pe ele." Domnul în cer a gătit său și împărăția lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei tari la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile, toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvântează sufletea meu pe Domn. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veșiculur Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ți Dumnezeule. Aleluia, Hallelujah, Aleluia, слава ți Hallelujah, Hallelujah, Aleluia, Aleluia, Aleluia, слава ți este Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Bine cuvintează, Sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit tu te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi întins cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujele tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va la în viacul veacului, Adâncul ca o haină este îmbărăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertară ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopre pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților, vor trece ape. Adăpasei vor toate fiarele câmpului, asinei sălbatici, seteaj vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai deasupra letale, din rodul lucrurilor tale se va sădura pământul. Cel ce răsar iarăbă dobitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața acuntă de lemn și pâinea, inima omului o întorește. să vă copaci câmpului, cedri libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu închipa roși, munțe cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc. Ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită, soarele și s-au adunat și în lor se vor culca. E și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu le- ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mare. Acolo le umblă, Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, o vor aduna, deschizând-o ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar, întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei, duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înănoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el dese cu tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, cuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Alidui alidui alidui, slavăție Dumnezeule, alidui alidui alidui, ție, Dumnezeule, alidui alidui alidui, slavăție Dumnezeule. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miruiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Pururea și în veci veciu amin. Leudați pe Domnul și chemați numele lui, vestiți între neamuri lucrurile lui cântați și îl lăudați pe el, spuneți toate minunile lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al lui, veselească se inima celor ce caută pe Domnul. căutați pe Domnul și vă întăriți, căutați fața lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile lui pe care le-a făcut, de minunile lui și de judecățile gurii lui. Seminția lui Avram, robii lui, fiului Iacob și lui. Acesta este Domnul Dumnezeu nostru, în tot pământul judecățile lui a dus-o și aminte în viață de legământul lui de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul său lui Isaac și l-a pus pe el lui Jacob spre poruncă și lui Israel legătură veșnică zicând ție ți-voi da pământul Canaan parte a moștenirii tale atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor și au trecut de la un neam la altul de la o împărăție la un alt popor N-a lăsat omul să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărat zicându le Nu vă atingeți de unșii mei și nu vi cleniți împotriva profeților mei. Și-a chemat foame de pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu. Trimis înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au punând în obiezi picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el, trimis a împăratul și l-a slobozit, Căpetenia poporului și l-a liberat pe el. Pusul a pe el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpeteniile lui ca că pe sine însuși și pe bătrânii lui să-i Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străină lui Ham. Și a înmulțit pe poporului foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrășmașii lui. să inima lor ca să urască pe poporul său ca să viclenească împotriva robilor săi. Trimisa pe se robul său, pe Aaron pe care l-a ales. Pusa într ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și Antunecat, întunecat, căci au omărât cuvintele lui, părefăcuta apele lor în sânge și a omărât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor. Zisa și a venit muscă câinească și -o mulțime de muște în toate hotarele lor. Pus am ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor, și a viile lor și smochinilor, și a sfărâmat pomii hotarelor lor. Zisa și-a venit lăcustă și o de fără număr, și-a mâncat toată iarba în pământul lor, și a mâncat rodul pământului lor, și a bătut pe toți întâi născuți din pământul lor pârga întregii lor osteneli, și a scos pe ei cu arginți și cu aur, și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu sa egiptul la ieșirea lor. Că frica de ei îi cuprinsese. Întinsă anoră în spre acoperirea lor și foc ca să le lumineze noaptea, ceruta și au venit prepelițe și cu pâine cerească ea sătura pe ei. Despicata piatră și-au curs ape și au curs râuri în pământ fără de apă, că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spusul lui Avraam, robul lui, și-a scos pe poporul său într-o bucurie, și pe cei aleși ai săi într-o veselie. Și le-a dat lor țările, neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui soțină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor Amin. Aliduia de Duia, slavă slavății Dumnezeule! Aliduia de Duia, slavă slavății Dumnezeule! Aliduia de Duia, aliduia, aliduia slavății Dumnezeule!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 Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne aduce pre noi în ispită ce ne de cerviclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Ca păcătoasa cadă înaintea ta ca să dobândesc iertare și în loc de mir. Îți aduc lacrim din inimă ca să mă miluiești ca aceea aceia, Mântuitorule, și să-mi dai iertare păcatelor, căci și eu, ca și dânsa, stric către tine. băvește mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De ce nu ți-aduce aminte de moarte suflete al meu? De ce nu te întorci de acum la îndreptare, mai înainte până ce nu sună trâmbița de judecată? Făci atunci nu va mai fi vreme de pocăință. Adu-ți aminte de vame și de femeia cea păcătoasă care strigau, greșit am, Doamne, miluiește-mă și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu și pururea fecioară, ceea ce cu adevărat ai întrecut cu nașterea Ta și puterile cerești, neîncetate mărim pe Tine, cei ce prin Tine ne îmbogățim în Dumnezeu. Dau amni murie este, Doamne miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu al noastre, căci toate le faci pentru binele vieții noastre, că ne-ai odihnit în partea de noapte ce a trecut și ne-ai pus la închinarea cinstitului și slăvitului tău în nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne dar și putere să ne învrednicim a scântație -ți cu înțelegere, a ne ruga de-a pururea și totdeauna a unea căuta la Tine Mântuitorule și Făcătorule de bine al sufletelor noastre, lucrând cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar îndurate și ne pe noi. Zdrobește sub picioarele noastre pe vrăjmașii noștri nevăzuți și războinici. Primește mulțumirile noastre cele după putere, dă-ne dar și putere să ne deschidem gurile noastre și ne învață îndreptările tale, că nu știm ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Duhul tău cel Sfânt. Și orice am greșit până într acest ceas, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, lasă, curăță și iartă, Doamne, că de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur ești sfânt, ajutător puternic și sprijinitorul vieții noastre și pe Tine te binecuvântăm într-o toți vecii. Amin.